Goddag, dag, sammen. Det er blevet onsdag. Det er dagen efter Super Tuesday. 15 stater har været til primærvalg, og det er tid til at gøre status. Fordi det gik jo nogenlunde som forventet. Det blev både store sejre til Donald Trump. Det blev ganske mange sejre til Joe Biden. Enkelte steder gik det galt for begge to. Det skal vi dykke ned i i dag. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com, og jeg er svært som altid i den her podcast. Og med i dag to af kongressens bedste og skarpeste over for mig står vores højde jurist, Ruben Sindal. Dejligt at se dig igen, Ruben. Det bliver Og så kan vi jo for første gang her i programmet byde velkommen til en, øh, en kvinde, som øh, folk, der er medlemmer af kongressen, øh, kender i forvejen. Vores øh, kampagneanalytiker Camilla Sabelius. Velkommen til, Camilla. Tak, Anders. Dejligt at have dig med os? Nå, I så. Så har det været Super Tuesday. 15 stater, og øh, nogenlunde, som forventede allerførste om øh, det er jo stikket mod sædvanen når man skal snakke resultater, man lige skal, skal konsultere juristen først. Men der skete jo faktisk noget. Inden Super Tuesday dagen før, at de her mange primærvalg skulle afvægles. Der kom højesteret ret om sider på banen med en afgørelse i sagen om, hvorvidt Trump han måtte blive på stemmesedlen i Colorado. 9-0 blev det. Ja, ja, det var det, det rigtig spændende. Det skete jo mandag, før Superstateret startede. <laughs> Æ, men ja, en enig højstræt, på overfladen i hvert fald, 9-0, alle var enige om, at Colorado kunne i hvert fald ikke fjerne ham fra stemmesiden. Men det afslørede også, at der altså under, under overfladen bobte der lidt uenighed. Ja, og lad os måske bare lige rube hurtigt vende det, fordi du skrev også om det inde på kongressen, da, da afgørelsen lå klar. Nemlig det her med, at der havde været et, et større drama bag kulissen. Hvad gik du ud på? Jamen altså, alle dommer vil jo gerne, de vil gerne komme ud samlet og kunne, kunne samlet og sige øh, afsige den her afgørelse, ligesom for at, at, at, at dulme med vandene, sådan. Og de blev enige om resultatet, men de kan ikke blive enige om sådan øh, grunden til det. Og øh, de konservative højstræ, højstræ, fem af dem i hvert fald, de ville gå endnu længere. Og de gik også ind og sagde, sådan, hvem er det så, der kan fjerne Trump. Alle var enige om, det er ikke Colorado, der kan fjerne ham, men de ville også ind og sige, hvem kan så fjerne ham, ligesom for at sørge for, at der er ligesom ikke er nogen, der går i gang med det. sådan, Så de sagde, sådan, det er kun kongressen, der kan det, bare lige så alle, er helt, helt, helt sikker, så der er ikke nogen der skal begynde på noget. Kun kongressen, hvor de ved, der, der kommer det nok ikke til at ske. Så optagten var altså, at Trump han fik lov til at blive på, på stemmesedlen i, i Colorado. Og Kim lad os lige kigge lidt på, på hvordan det gik. Hvis vi tager Trump først. Det gik jo næsten sådan, som han kunne have håbet det hele vejen rundt med en enkelt undtagelse. Den vender vi lige tilbage til om lidt. Men set, overskriften på, på Trumps Super Tuesday, det var vel det, han selv kaldte en super tirsdag. Jamen det var jo præcis det, han sagde. Det, det hedder ikke en Super Tuesday uden grund, tror jeg, var hans ord. Var hans <laughs> og valgte på meget galant vis jo fuldstændig at undlade at tale om Nikki Haley, mm. som vi jo så heller ikke har, har set noget til. Men jeg synes samtidig, det er værd at dykke ned i, at hun så trods alt i, i nogle udvalgte stater faktisk har, har trukket flere stemmer, end jeg I tror i virkeligheden, vi måske kunne, kunne forvente. Ja, for lad os lige måske så bare lige ved Vermont. Altså, det er jo lidt det, der, øh, den republikanske overraskelse i et re, i en, sådan resultatfelt, der nogenlunde blev, som mange målinger har indikeret, altså med Trump-sejr står så hele vejen rundt, så endte det alligevel med en kneben Nikki Haley-sejr over Trump i, i Vermont, og vi kan jo måske bare lige sige til lytterne, Vermont, det er jo altså nabostaten til, til New Hampshire. En stat, hvor flere fremtrædende politikere i forbindelse med primærvalget i New Hampshire var ude og erklærede deres støtte til Haley, Og derfor også et sted, hvor vi ved, at hun, hun generelt står godt. Men alligevel må man sige noget om en overraskelse, at det faktisk ender med, at hun vinder i, i Vermont, Camilla. Ja, bestemt. Det er en, en ret stor overraskelse. Altså, jeg havde ikke kigget på, på de 15 stater og tænkt, at hun ville gå derfra med en eneste sejr, hvis jeg nu skal være rigtig ærlig. Mm. Og, øh, men hun har jo langt hen ad vejen til mere politik og substans, end øh, man kan sige om henholdsvis øh, Biden og, øh, og Donald Trump har frem til nu. Ja. Og apropos Joe Biden, så lad os måske lige øh, hoppe over på den anden side af det politiske som over til, til demokraterne. Jeg må indrømme, hvis jeg skal starte, og I må endelig gerne, hvis nogen af jer havde set det her komme, jeg havde altså ikke set for mig, at øh, amerikansk Samoa vil blive en af, en af de ting, som vil stjæle overskrifterne i, i den demokratiske del af, af resultatdækningen. Camilla, havde du hørt om Jason Palmer nogensinde før? Det bliver et blankt nej herfra, Det, det, det øh... godt... Rumi, jeg ved ikke, har du, øh, Jeg tror, det var en anden lokal, jeg ved heller ikke, hvad det var. <laughs> det tror jeg er ret gældende for de fleste, og så meget, desto mere bemærkelsesværdigt er det jo, at Jason Palmer, den her forretningsmand, har slået Joe Biden øh, på amerikansk mor. Betyder det noget som helst i forhold til, øh, til Biden, i forhold til at blive nomineret? nej, nej, nej bestemt ikke. Men jeg tror, han er rimelig godt træt af, at det faktisk nu er blevet en historie, der hedder, at Biden har tabt et, øh, et sted. Selvom det er en mindre detalje i det samlede regnskab, så er det bare noget, der igen forstyrrer billedet, og det indtryk, der er af ham i forvejen som er en upopulær præsident, en præsident, der ikke kan skabe begejstring blandt vælgerne osv. Nu har så tabt til en fuldstændig ukendt øh, modkandidat på, på amerikansk mor. altså det bliver bare det. Altså, hvis man kigger ned Home media så er det meget det, der lige nu tager en del af fokus. Fordi de andre historier, der er grundlæggende, er det her med de steder, hvor ja, han vinder, men han ikke rydder bordet fuldstændig. Altså, at det er ikke fordi Dean Phillips eller Marianne Williamson er den grund for særlig mange stemmer. Det er jo, Camilla, fordi det så er de her blanke stemmer i en eller anden form for protest imod Biden. Jamen, det er, det er en, man skal se det som en metaltræthed i det amerikanske øh, system. Mm -hmm. det, det er helt klart, ikke kun et signal til Biden, men til systemet generelt. Der begynder at ulme en, en generel utilfredshed med, at man tydeligvis som vælger ikke føler sig hverken hørt eller set af de kandidater, øh, vi står med nu. Så vi står altså øh, nu her på, øh, på bagkanten af Super Tuesday med en nogenlunde fast uh, situation. Det er Biden en gang til hos demokraterne, og det er Trump en gang til hos ø, republikanerne. Og som du selv siger, Camilla, det er jo ikke ligefrem, fordi det er det, øh, de fleste amerikanske vælgere havde håbet på. Der er ganske få, der egentlig synes, udsigterne til en genudsendelse egentlig er specielt, øh, specielt fede. Det er ikke desto mindre, at det er det, der er udgangspunktet. Og vi er jo nu otte måneder minus en dag fra præsidentvalget, det er vel nærmest den samlede valgkamp, som nu for alvor kan begynde at folde sig ud, uanset om der så går en eller tre eller fem dage, før Haley drejer sin kampagnenøgle om. Ja, altså på den ene side kan man sige, at Trump står og må drage en lettelsessuk, at han ikke skal bruge mere krudt på, på at slås med Nikki Haley, som jo han måtte tænke, hun har været en sten i skolen hele vejen igennem. Det er klart, nu kan han nu fokusere sin, sin energi på at tage kampen op mod Biden, som jo han jo faktisk har forsøgt på de sidste par måneder. Og nu kigger vi ind i, at Biden-kampagnen for alvor skal til at skrue op for, mm. for retorikken. Vi så det med en skriftlig udtalelse fra ham i forhold til valgresultaterne, men vi mangler at se ham for alvor komme på banen. Ja, og en ting jo, at apropos, kan man nu snakke, med, hvad Trump skal at skulle bruge energi på i forhold til Haley som kampagneførende, der er jo en anden ting, Ruben, han også øh, bruger en del energi på, og også øh, skal i den kommende tid. Det er retssager igen. Øh, der kom en afgørelse, øh, eller hvad, ikke en afgørelse, der kom en beslutning fra højesteret øh, den anden dag, som, øh, som vagte en del opsigt. Øh, det handler om noget, vi to har talt om i tidligere programmer, som du også har skrevet en del om inde på, på kongressen. Immunitet. Helt kort, Ruben. Højesteret har besluttet sig for at, øh, at høre Altså sådan at tage sagen omkring Trump og præsidentiel immunitet. Helt kort, altså, hvad, hvad, hvad, hvorfor? Ja, altså bare det, de tager sagen, det der er der ikke nødvendigvis noget sådan udyrisktigt. Det er en, et, en ny sag, som man aldrig har taget stilling til før, og altså, det er ofte noget, højst råds gerne vil høre, men det handler mere om timingen i, hvordan de har gjort det hvor den kom sådan set ind, og de blev spurgt i december, om de vil høre sagen, Nogen samtidig med den her sag i Colorado. Øh, og så den sag i Colorado, hvor Trump havde brug for hjælp, der kunne de godt hurtigt få den, øh, få den, øh, få den klaret, men, men den her sag her, der har de nu sat øh, øh, i april, skal der, være, skal der være noget høring. Altså sådan virkelig en lang, en lang strakt af ferie bliver det, den kommer helt ind til sommer, før der kommer en afgørelse. Så det er bare den der fornemmelse af, at, at man ligesom kører i forskellige tempi, alt efter hvad, hvor interesseret man er i at få, den, få en afgørelse. Og det betyder jo så, at... De federale sager, som skulle være i gang indtil længe mod Trump, de er udskudt. Ja, man kan ikke rigtig komme i gang, før man har afklaret det her spørgsmål. Det er jo, altså hvis han er, det er jo, at han er immun fra uh, retsforfølgelse, og hvis han er det, så kan man jo ligesom ikke køre de her sager. Og man kunne godt have kørt dem ved siden af og ligesom startet dem, for ligesom at få dem i gang med det her højstårsvalg. Det skal man ikke. De skal sætte sig til stå, indtil vi ligesom har, har taget det her spørgsmål. Og hvis man som lytter øh, sidder og tænker, at det her det er da egentlig bare godt øh, juridisk forsinkelsesarbejde af Trump-lejen, for der er ikke skyggen af chance for, at de her sager er afsluttet inden valgdagen den 5. november. Er det så helt grebet en blå luft? Nej, nu, nu begynder vi at komme så tæt på, øh, først skal vi det her, ikke? så skal Trump have, have noget tid til at gøre sig klar til de der sager, og så skal de først køre, så, så bliver det virkelig svært at få det klaret inden, inden november, så lige pludselig så, øh, så er tiden løbet ud. Så, øh. Højesteret har bestemt sig for, at man nu faktisk vil kigge på immunitetsspørgsmålet, og det vil sige, indtil da, så kan vi så sætte pause på alle de federale sager, og så er det så sagerne på statsniveau, ikke mindst det, vi også har talt om tidligere, du og jeg, og som du også har skrevet om inden på kongressen, nemlig med det her omkring straffesagerne mod Trump i forbindelse med, med Stormy Daniels og Hosh Money i, i New York. Det er så den sag, der lige om lidt skal begynde i New York, men de andre, det, det ligger så bare og venter, indtil Højesteret har bestemt sig. Altså der er lidt med den i Florida omkring dokumenter, hvor det her, det handler jo lidt om, at man er immun, når man er inden for, når man som præsident handler inden for sine sådan øh, øh, hvad, hvad, hvad man, hvad man har opgaver. Og det kan, det gør den sag måske ikke. Det er noget, der får gået efter, så der er lidt tvivl om, kommer det egentlig til at falde under det, men det er noget, der er en dommer, der i forvejen har, for, øh, har forsinket sagen så meget, så, så den er forsinket af egne årsager allerede. Nå, Ruben, Camilla, Jeg vil godt lige øh, runde noget, som jeg må indrømme, det. Det er jo en rimelig hæftig uge vi gang i amerikansk politik, hvor der altså både er øh, ja, højesteret i mandagsruben øh, med Colorado-sagen, så er det Super Tuesday, står vi her <laughs> onsdag og resultater, og så i morgen, torsdag, eller det er så natten mellem torsdag og fredag dansk tid, der er så State of the Union, den årlige tale om nationens tilstand leveret af øh, Mr. Biden himself, det er jo ikke, fordi det er nogen specielt godt bevaret hemmelighed, hverken intern på vores redaktion eller over for lytterne, at jeg har et, et ganske svagt punkt for, for store politiske taler, og også har, har beskæftiget mig med det i både enkelte podcastformater og i enkelte litterære sammenhænge også. Jeg må om jeg er lidt spændt på at se, hvordan han klarer den her tale. Først og fremmest fordi Bidens øh, track record, hvad angår øh, store taler, er, er til at overse, øh, men det er også en tale, altså det er den sidste rigtig store tale, han i virkeligheden reelt set holder inden øh, valgdagen her, den, øh, den 5. november. Jeg er med på, at han kommer til at holde masser af kampagnetaler, han kommer til at holde masser af, af forskellige øh, øh, øh, oplæg og valgkampstaler, han kommer til at tale på konventet og alle de her ting, så men State of Union-talen er, hvis ikke den største, så en af de største taler, en præsident holder i løbet af et, øh, et år. Opmærksomheden er rettet mod capital Hill. Alle er der, kongressmødlerne, de ni venner i højesteretgruppen, er der øh, alle de her øh, forskellige komponenter, der gør, at den her tale er vigtig. Også fordi det er en tale, man fra Bidens side kan bruge. den er øh, dels til at øh, fremhæve... Øh, egne resultater, de ting, man gerne lige vil have lidt mere positiv opmærksomhed omkring, det kan man bruge. Et frisk bud herfra, hvis jeg skal starte. Jeg tror, vi kommer til at høre ham snakke en hel del om, at den primære grund til, at det går godt med økonomien, og at der er lav ledighed i USA, det skyldes til de arbejden. Fordi det er han ikke lykkes med at få forklaret folk endnu. Altså, det går godt med økonomien i USA, og det er også et faktum, at ledigheden er ganske lav. Men det er også en omstændighed, som er ganske besværlig for Biden, at vælgerne ikke rigtig kvitterer for det. Camilla, kan du se for dig, øh, hvis vi starter øh, der, kan du se for dig, at han faktisk kan lykkes med, blandt andet med udgangspunkt i State of Union-talen, i en kampagnekontekst, så at få vælgerne til så småt, at... Øh, gi ham noget kredit for, at økonomien faktisk går godt, og det er på hans magt, det sker. Men det handler om, at, at helt almindelige amerikanere også mærker det på deres egen pengepunkt og på deres egen økonomi. Det er ikke et rationelt argument, at han har skaffet flere jobs, hvis man selv står og er ledig, og er med på, at ledigheden er lav. Mm -hmm. men, men det er en oplevelse, han skal formidle, ja. omsat til nogle konkrete øh, oplevelser eller samtaler, han har haft med nogle... Almindelige amerikanere derude. Hvis man skal tage noget og kombinere det med Super Tuesday, hvis vi, skal, hvis, vi skal, hvis vi skal tage noget herfra, hvis vi skal tage noget med fra Super Tuesday, så handler det om, både med Bidens øh, tab i American Samoa, men også øh, Nikki Haley's sejr i Vermont, amerikanerne drømmer om, at resten af den her valgkamp kommer til at handle noget mere om substans og deres liv mere, end om det handler om, øh, om, om Biden og Trump. Mm -hmm. Så han skal bruge den her tale fornuftigt til at tale ind i nogle resultater, men på en måde, så amerikanerne selv kan spejle sig i det. For det er ikke et rationelt argument. Det de, Alt viser, det køber det ikke. Nej. Så lad mig bare lige et andet emne, og det råbe lidt over os i din juridiske boldgade. Jeg vil også ansætte for at være overvejende sandsynligt, at han kommer til at snakke en hel del om abort. Øh, fordi de ni dommer, der sidder blandt tilhørende, når han holder sin tale, det er jo dommer, som for halvandet år siden træffede en afgørelse, som fjernede v. Wade, og som dermed gjorde, at abort ikke længere var en ret, man som kvinde var sikret, uanset hvilken stat man boede i, men at det blev et statsanlæggende. Det har vist sig, Camilla, vi kan lige komme tilbage om et øjeblik også, til, til kampagneteknikken i forhold til, hvordan Biden og demokraterne ser ud til at vinde på, på abortspørgsmål. Men Ruben, først og fremmest, vi må gå ud fra, at det her er noget, han kommer til at adressere. Og må ikke også kameraerne i den forbindelse kommer til at filme ned på de her ni højstrætsdommer? Helt sikkert. det er nok, altså Sammen med økonomien er det jo nok hans bedste kort at få det til at handle om de her ting. Uh, og man kan sige, at der også der har været den her afgørelse i Alabama omkring at nogle æg af børn, og at der har været en masse afgørelser, hvor kvinder nærmest skal dø, før de kan få lov til at få abort i nogle stater. Altså der har været en masse afgørelser, som mange amerikanere nok ikke er enige i. Så, det, så man skal bruge det til at sige, sådan, se, det er det her, der sker. Det er det, der sker, når du fjerner den her beskyttelse af abort. Det er det, der sker, når du følger det, republikanerne sådan. Så kommer det sådan her, at de siger nej, vi lægger det bare ud til staterne, men i praksis altså, kommer der en masse kvinder, der kommer i klemme rundt omkring. Ja, for Kimilla, det er jo så den anden del af det også i forhold til, når der er, øh, altså nu er der gået noget tid, og øh, som Robin siger, det begynder at vise sig, øh, hvad, hvad konsekvenserne af den her afgørelse er, hvad det får betydning for den enkelte kvinde øh, rundt om i staterne. I en valgkampskontekst, der har det vist sig nu, midtvejsvalget endte med at gå bedre, end man øh, måske ellers troede for demokraterne, ikke mindst også fordi man fik abort øh, som et, øh, et centralt tema. Vi har set det ved øh, guvernørvalg, vi har set det ved lokalvalg osv., også i løbet af 2023. Hver eneste gang demokraterne lykkes med at få en valgkamp til at handle om abort, så vinder de. Derfor der var der også grund til at ansage, at når Biden han skal holde sin State of Union tale, at han øh, kommer til at øh, knytte mere end bare på enkelte bisætninger til af vores spørgsmål, fordi det bliver nok et af nøglerne for, som Ruben siger, at han kan blive genvalgt til november. Ja, absolut. Det interessante er jo så at se Donald Trumps modsvar, som har været sådan... Grænsene til teflon og siger, at det, det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke kigget på nu Det har jeg ikke taget stilling til nu. Og hans formulering var, at nogen har nævnt 15 uger, okay. som jo er så, så blødt, som det er. Så, så man kan også bare konstatere, at demokraterne har svært ved at holde ham fast på det. Så længe han formår at glide af på spørgsmålet, så er der, der, så er der ikke nogen at spille bold op af i forhold til øh, kampagneretorikken. Og, og det er jo spændende at se, hvordan de så griber det ind. Der er jo så et sidste emne, altså der kommer også at være mange flere øh, øh, end de tre, vi lige dykker ned i nu, ud over ledighed og udover abort. Kunne jeg godt forestille mig i hvert fald, jeg vil sige det på den måde, hvis jeg var inde og hjælp med at skrive den her tale, så tror jeg, jeg ville snakke en smule om immigration også, fordi... Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har skrevet om det på kongressen i forvejen, øh, og vi kalder det nu også røbeflyderen. Det kommer vi til at skrive mere om også i de næste mange måneder, fordi immigration er øh, vel nok et af de øh, sige, mest betændte politiske emner i USA. Det er et af de steder, hvor bølgerne går højst, men det er også et sted, hvor man lige nu er i den her lidt særpræget situation, at man egentlig højst og så vanligt for, hvad der er en ellers er på kære, men det ligner faktisk, at man godt kunne være på vej til at lave en aftale på tværs af partierne omkring det her. Men Donald Trump, selvom han ikke er medlem af hverken senatet eller Repræsentanternes hus, øh, er imod det her og påvirker processen på en sådan fashion, så det indtil videre er, er stået i stampe, øh, og der er ikke noget, der tyder på, at der er en aftale lige om hjørnet. Men jeg antager, Biden kommer til at bruge en del krudt på det her i sin tale netop for at sige til vælgerne, bare lige så vi er med alle sammen. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil. Det er, fordi min modstander han forhindrer, at det her bliver til virkelighed. For Camilla, hvis den her flanke omkring immigration, den ikke bliver lukket, så er det vel en af de stærkeste kort, Trump har på hånden i forhold til muligheden for at vinde til november. Absolut. Man kan sige, hvis man skal se det her fra, fra Bidens øh, udgangspunkt, så er den her tale øh, ikke en tale til dem, der ligger til venstre for ham politisk, fordi Hvem pokker skal de ellers stemme på? Han er nødt til at vælge nogle, nogle emner til State of the Union-talen, hvor han taler ind i de midtersølende republikaner. Det er dem, han skal have fat i. Vi taler meget om Marka, som ligger langt ud på højrefløjen. Men faktum er bare, at kampen om det amerikanske øh, præsidentvalg, det ligger hen over midten. Og Biden har en unik mulighed for nu at vælge nogle emner, der taler ind over midten. Mm. Og her er immigrationen helt oplagt. Jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget de næste otte måneder. Amerikanerne er meget optaget af, af indre forhold, langt mere end ydre forhold, selvom vi så Joe Biden blive ramt i amerikansk Samoa ja. på... Øhm på israel palæstina konflikten, men, men det er de hjemlige forhold, som, som trækker de længste strå, når vi taler præsidentvalg. Ja, rum det er jo også, i forlænges det, det, er siger, du har skrevet om det også flere gange, men det er jo også et emne, som der er blevet en, en juridisk kampplads lige pludselig, altså immigrationsspørgsmålet, fordi blandt andet situationen i Texas er rimelig særpræget alt den stund, at nogle af de afgørelser, der er kommet omkring grænse, grænseområdet, der har Greg Abbott kommuneret sagt 16 jeg og sagde, at han ikke gider. Det kan godt være, at der er en afgørelse. Det kan også godt være, at den kommer fra federalholden. Jeg gider ikke følge den. Og det er jo måske et meget godt tegn på, hvor vi er. Altså, hvor, at det er grænserne er trukket så strengt op nu, og republikanerne er så hårde på det her emne, at de, hvis de følger ikke reglerne, de følger ikke højsteret, de vil bare gerne vise, at de gør noget, og de vil gerne have sådan en, en meget aktiv øh, stillingtagen til det. Øh, så det er rigtigt, der, der har været en masse sager omkring, at Texas har prøvet at overtage sådan, øh, kontrol med grænsen, som er jo det føderale, der, der skal det. Mm. Og, og det har der været en del, de at om. Men, altså, men det viser bare, at det, det er også enormt svært for Biden i den her sag at komme rigtig komme ind. Altså, det, det, tænker jeg, tænker, at det er svært for ham at sætte dagsordenen Republikanerne står helt ude på den ene side og siger, at de alle sammen øh, kriminelle og osv., altså, og hvordan får man så samtalen ind et sted, hvor man simpelthen kan have en diskussion omkring det, om løsninger og om løsning osv., det er utroligt svært for ham. Ja, men det er det. Jeg vil sige, øh, en ting i øvrigt, øh, nu er det ikke, fordi der skal gå historietime i den i øvrigt, men en ting, som måske ville være meget klogt øh, for Joe Biden at, at gøre, det var måske at øh, gense eller genlæse om ikke andet. Jeg vil nok anbefale, at han så den, fordi så kan han også se øh, effekten men Ronald Reagans første State of Union-tale, 26. januar 1982. Det kan jo sådan, når man sidder og lytter til programmet her nu, kan man sidde og tænke sådan, hvorfor egentlig noget med 1982? Jamen fordi dengang, der var Reagan en rimelig ny amerikansk præsident, han var på det tidspunkt et par uger fra sin 71-års fødselsdag, og dengang var det faktisk at man havde en præsident, der var på vej mod sin 71-års fødselsdag. Noget, der gav endelig en til alderskritik, og man sagde, at det går, ja, han er lidt gammel og så videre. Det der er det fantastiske record, han gør i den her tale jeg tror ikke engang vi et minut inde i talen altså han øh, takker for ordet og det er sådan det som sædvanligt så formelt og så videre hvor efter han så står og siger at det, det er det er en stolt tradition og det her er noget man har gjort helt siden George Washington som den første præsident holdt state of the union talen tilbage i slutningen af, af 1700-tallet hvor efter han så kigger, stadigvæk med den samme stemmeføring, så kigger han lige lidt op mod pressepladserne, så siger han så bare lige ørt til, til vennerne op i, i presselogen, som jo virkelig sådan går op i det her omkring nøjagtighed og detaljer osv. Og bare lige sige, øh, jeg rent faktisk ikke var der hørtet, hørte, da George Washington holdt den her tale. Og så begynder folk at grine. Og det, der, det er jo fantastisk godt greb. Det er ikke, fordi Biden en til en bare kan kopiere det og gøre det samme og så og sig op og genbruge Reagans joke. Men det, der er fantastisk effektfuldt for Reagan, det er, altså en ting er, hvis man som præsident tør lave en joke på egen bekostning efter kun et minut i State of the Union, i den første State of the Union, man har så meget overskud, at man tør lave en joke på egen bekostning, så er det altså ekstremt effektfuldt. Og to, det er også bare det ved man jo øh, fra, øh, fra forskellige studier, altså grundlæggende øh, folk derude kan jo sikkert også relatere det. Når man først øh, har, hvis man hører øh, et andet menneske enten holdet oplæg, holder taler, men vedkommende kan få dig til enten at smile eller grine, så er sandsynligheden for at du hører, hvad vedkommende siger bagefter og er sympatisk indstillet over for den her person, som, øh, som taler for dig. Den er større, fordi man grundlæggende bare har en eller anden form for følelse af samhørighed og, og et bånd er, er etableret. Det er smart. Det er godt, lavet, Reagan. Jeg tænker også, det det, vil også handle om, at i morgen efter talen snakker vi om politik, eller snakker vi om, at Biden har fået sagt et eller andet, eller at Biden er gammel. har ja. altså, han ligesom at komme ud over det der, eller får han sagt noget fjollet? Sådan. Det er ligesom det, kan han vende til politik nu? Præcis. Jamen, det jeg er meget enig i, at altså, øh, det bliver noget af det, der er den ubekendte lige nu. Det er det der med, kan han rent faktisk bare levere den her tale, og der fokus på det politiske indhold? Og, øh, og kunne han eventuelt lykkes med at lave en, en joke på egen bekostning, som ligesom også prøver igen at punktere. Jeg vil så sige, at spørgsmålet er, om det politiske klima efterhånden er så splittet derovre, så øh, man modsatte dengang Reagan han gjorde det her, øh, med det samme bare ved at sidde med korslagte arme fra, fra den ene del af salen og bare sige, det kan godt være, du synes, du prøver at være sjov, det kan godt du prøver at tæmme øh, det her, men vi har altså godt spottet det her, det er et sted, vi, vi gerne vil, øh, vil køre vores angreb. Det, øh, men, men ikke instrumentet. Det ville være klogt at prøve, tror jeg. Tror I, Camilla? Jo, absolut. Og han har jo faktisk gjort det tidligere med hans uh, Dark Brandon, som jo Nå, er, er et, et helt merchandise-regi <laughs> inde på, uh, på Bidens uh, side. Og det er jo netop det greb, du fremhæver ja. der, nemlig selvironien uh, i scenesættelsen, som det var noget, republikanerne faktisk tog, men de var lynhurtige til at fange det, så nu kan du få kopper og sweatshirts med øh, Joe Bidens øh, altså ego, øh, Dark Brandon, som i øvrigt er, øh, siden er klart et besøg værd. Ja. Det, er, det er et interessant greb. <laughs> kommunikativt, ikke? Så han har jo bevist, at han kan det. I hvert fald hans kampagne-case senesætte øh, de sider af ham, som, øh, som bliver fremhævet som negativt, som jeg jo synes er super interessant kommunikativt. Det er meget interessant. En sidste ting, som jeg godt lige vil omkring nu, vi sådan har sådan, fået lov til at lukke lidt op for sådan, historiefortælling og de ældre tids eksempler. Da jeg for et par år siden skrev en, en bog om, om nogle af de store præsidenter og deres store taler, så en af dem, jeg interviewede i den forbindelse, det var ham, der hed Keenan, som var Obamas chef-talskriver i løbet af anden embedsperiode. Og, og en af de ting også, som, som jeg husker, at... Både da jeg talte med, med, med Cody i Kina, men også når jeg talte med nogle af de andre præsidenttalsgrunder, de snakkede alle sammen omkring, hvad State of Union er for en taleøvelse. Så er det sådan det der med, det den her politiske checkliste. Øh, altså der er bare en masse ting, man ved, man skal igennem, og man skal på en eller anden få det strukket, strikket sammen på en sådan fasong, sådan, så det både er... Visionær, det er øh, etablering af en følelsen af et fællesskab. Man skal prøve på en eller anden måde også at øh, anspore til deltagelse. Alle de her ting, så altså, er. Ja, det er øvelsen. Men så faktisk her den anden dag, fordi jeg kom til at tænke på det. Øh, Cody har selv skrevet en, en bog også, øh, og det er hermed en kæmpe anbefaling. Jeg har lavet givet videre herfra, den hedder Grace. Og jeg sad her den anden dag i, øh, i weekenden og genlæste noget af det, fordi der er en historie, i forbindelse med, at han holder, øh, at Cody øh, skal skrive en State of Union-tale til, øh, til Obama, hvor han fortæller om i bogen her, at han, øh, han har holdt, eller han har skrevet en masse tale til Obama før, så sidder han og skriver på det her første draft af State of Union-talen, og øh, Obama læser, og så siger han til ham, at det er nærmest, altså den, den er god, men den er næsten, det er næsten for godt øh, hele vejen igennem, fordi, og det er jo sådan, man kan måske også som lytter sig tænke sådan, hvordan kan det være for godt? Og efter at Obama han så forklarer øh, ifølge KOD i Kinaen, det her med at sige en at du deler talen ind i sådan enkelte sektioner, og man så kan sådan vurdere dem i forhold til sådan en kvalitet og sådan en indholdsmæssig styrke osv. på en skala fra 1 til 10, så har du lavet intet andet end 10'er hele vejen igennem. Det er rent i sig hele vejen. Det går ikke. Og så kan man måske sige en Det går ikke, fordi hvis det er 10'er hele vejen igennem, så mister det effekten. Så kan folk ikke høre, når de her ting, som er vigtige, øh, de kommer så er det så, at det bliver øh, øh, muligheden for, at vi for en tjening skyld her i programmet, taler om, øh, om jazzmusik og taler om Miles Davis, fordi øh, Obama siger så sig til, øh, til Cody Keenan, øh, jamen prøv hør høre, jeg hører nogensinde Miles Davis, det gør han ikke så sig. Øh, Cody Keenan må han jo ham, øh, men han siger så sig til ham, prøv en så går du hjem nu, og så i aften ikke noget med at arbejde, sådan, så går du hjem, og så tager du en drink, og så sætter du dig ned, og så lytter du til Miles Davis, og så prøv at høre, hvordan han spiller, fordi noget af det, han gør, forklarer Obama så og Cody Kina, noget af det, han gør, det er, at han netop er bevidst om det, som Obama så øh, snakker om med Cody, som han på engelsk kalder The silence, altså om de her stille dele i, undervejs i, i kompositionerne. Så han siger til prøv nu, hvis du så kigger på talen, så er der nødt til at være... Det er fint, der er nogle 10'er, men der er også nødt til at være nogle fire, nogle 7'er, nogle treere, nogle 5'er, alle de her ting, at Fordi ellers kommer 10'erne ikke til at stråle på den måde, vi gerne vil have dem til. Så dybest set så er det, han siger til så so nu går du hjem, så hører du noget om Miles Davis, og så kommer du tilbage, and then you find me some silences. <laughs> altså, det er jo en fantastisk historie, men det er faktisk et meget godt indblik i, i hvordan... Øvelsen også med at skrive sådan en data til. for de sidder stadigvæk med den. Øh, altså nu optager vi det her program her onsdag formiddag, og der er knapperne øh, op halvandet døgn til, at øh, til Biden holder sin tale. Hans folk er stadigvæk i gang med at sidde og pusten. Han er stadigvæk selv ved at kigge den igennem. Man ved godt, at det her det er vigtigt. Men en del af øvelsen i at få den her politiske checkliste godt ud over ham, det er også med at vide, hvordan man både har sine 10'er, men også, hvor man har sine fire, hvor man har sine 7'er, dybest set, hvor man har sine uh, silences. Jeg huske, da han var inde i Kodikina, under Grace udkom, der var han en gæst inde hos uh, Stephen Colbert i The Late Show, hvor at, uh, Colbert, han så pjattede lidt med mig og sagde, okay, men du har et lille barn derhjemme, men uh, The Silences, det er altså stadig noget, du, du leder efter, hvordan i alverden gør du det med, med et lille barn, men uh, <laughs> ikke desto mindre, så var det, så var det noget, han stadig tilstræbte. Så hermed også uh, en... Uh, en, en lille anbefaling læs eller hvis ikke jeg allerede har læst den, så læs Cody Keenan's Grace-bog, der blandt andet handler om det her. Det, det er virkelig en, en forrygende god bog. Det her til gengæld også, det var en fornøjelse at uh, lave sammen med jer så Camille Isabelius, vi er nået til vejs ende i dagens udsendelse. Her på Faldrebet kan vi lige nå at sige tak som altid til de nye medlemmer, som der er kommet på kongressen i løbet af de sidste dage, siden vi optog sidst, er der kommet nye medlemmer ind i butikken. Det er vi jo glade for, fordi det er faktisk medværende til, at vi kan stå her og lave den her podcast for eksempel, den gode nyhed er, som altid, I kender efterhånden barolen derude, men den gode nyhed er, at der er altid plads til flere. Vi bliver helt utrolig glade, når der kommer flere, fordi det gælder stadigvæk, som det altid er galt, at god journalistik, det koster penge. Så hvis ikke du er medlem, så skynd dig ind på kongressen, der kom lige så snart, at du har hørt programmet her og bliv medlem, så kan du læse både, hvad Camilla skriver, hvad Ruben skriver, hvad jeg skriver, hvad alle de andre dygtige folk, der er på holdet, skriver. Og så er du altså også med til at hjælpe med, at vi kan lave den her udsendelse også i de kommende uger og måneder. Således opmuntret og hermed opfordringen givet videre. På vegne af Ruben Sindal, Camilla Sabelius og undertegnet Anders Avner, så siger vi tak for i dag og på genhør snarest.